Ой, Михайле, це ж ти, ніби нарешті впізнала і плач затіпав її плечима. Та що з тобою? Торкнувся руками її чорної хустини, яку Марина носила тільки в дні жалоби. Нічого, нічого. Жінка темними квітами рукава витирає сльози і вже ніби спокійніше питає. Прийшов Так питають малих дітей, що дуже провинились Прийшов Схиляє сиву голову Бо хіба ж він не винен перед нею Через нього не було її життя ні в економії Ні в війну з німцями Ні за скоропадчиків Ні за Данікінців Ні за бандитизму Стріляли ночами в нього Стріляли і в неї не знаходили його, то допитували її. І досі вона на плечах носить сині пасмашом полів, що заодно рвали на шмаття і сорочку, і тіло. Ось тільки як відстрелювався він із хати, то вона не допомагала, а шепотіла свою молитву, в якій благала Бога Отця і Сина і Божу матір захистити нерозумну голову її чоловіка. Про нього вона більше думала, ніж про себе. А йому хоч би що. Тільки вискочить із біди, і вже починає підсміюватись. Не треба, жінко, стільки плакати, бо твоїми сльозами можна всю історію описати. І тулився головою до її плечей, до її пазухи, ще й утішав, що вони із самим щастям зустрінуться. «Дури, дури, мені голову зітхала Марина». Хоч би дитина залишилась живою, а мені не завдовіти. Оце б і все було наше щастя. І підходила до вербової колиски, яку так гарно уміла заколисувати ногою, а руками випрядати нескінченну нитку. Як зламали війну, то почали йому погрожувати різні недобитки. А далі вже пішли колективізація, боротьба за хліб, за ворожай. Забудови й перебудови, щоб потім зустрітися з самим щастям. Якось при гостях, коли він уже був головою когоспу, Марина торкнулася чоловікового чуба і журно сказала От і не помітила, як ти посивів, бо завжди затим найшов на всі роботи, а опівночі повертався. «Те ж. У роботі він ніколи не жалів себе, бо, як підсміювалися сусіди, родився двожильним. Доводилось і в плуга, і в борони запрягатися після громадянської. Нелегким був його хліб, та легкого він і не шукав, навіть коли сяким таким начальником обрали. «А коли ж ми з самим щастям зустрінемось?» Іноді з докором питала його, як він за різними роботами і до хати не заглядав. Почекай трохи, Марино, більше чекали. Щастя ще росте, мав дівчина. І знаю, що знову дуриш голову, а вірю. Поведе нерівними бровами, наче крилами, вибачливо усміхнеться, і всі докори відходили від його засмиканої макітри. Здається, відтоді минув цілий вік. Ти ж не йди до дверей, у вікно і Марина бере з його руки чужинську погорбатілу зброю, якої тільки її не пройшло через Михайлові руки, і англійської, і французької, і австрійської, і німецької, і ще царської. Та не за зброєнням, а за чорноземом, за зерном сумувала душа її чоловіка. Кращого сіяча, певне, не було в селі. А як він любив поратись біля бджіл та родючого дерева, навіть дички щеплював у лісах, щоб чимось порадувати чи здивувати людину. Через якусь хвильку Михайло підсміюють і сам над собою влазить у хату, пригортає свою Марину. И как може заспокоить ее и порухом рук, и шепотом, и потигунками. Люба моя.